Salmul 213. De iubire și prea slăvire a Tatălui ceresc. Aleluia slavăție, Tată ceresc, fiindcă rugăciunea de iubire a serafimilor, fiilor împărăției ai dat, iar ei de iubire și se sânțesc. Aleluia slavăție, Tată ceresc, fiindcă lumina înțelepciunii, ca heruvimilor, fiilor luminile ai dat, și de aceea cu iubire te slăvesc. Aleluia, slavăție Tată Ceresc, fiindcă cinstea îngerilor scaunelor, fiilor învierii le-ai dat, iar ei te primesc și te odihnesc. Aleluia, slavăție Tată Ceresc, fiindcă stăpânirea, ca îngerilor domniilor, fiilor împărății le-ai dăruit și ei peste împărăție domnesc. Aleluia, slavăție Tată Ceresc, fiindcă iscusința îngerilor stăpânirilor fiilor în le dat, iar ei peste stăpânirea ta o îngrijesc. Aleluia, slavăție ție, Tată fiind fiindcă tăria îngerilor, puterilor, fiilor, luminii le dat și ei puterea ta o păzesc. Aleluia, slavăție ție, Tată Ceresc, fiindcă râuna îngerilor, începătorilor, fiilor, luminii le-ai dat, iar ei văzduhul, îl cărmuiesc. Aleluia, slavăție ție, Tată Ceresc, fiindcă putere și biruință ca unor arhangeli. Fiilor, lumini le-ai dat și ei toate le înfăptuiesc. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, fiindcă slujbe de îngeri, fiilor, învieri le-ai dat, iar ei, voia ta, pretutindeni, ovestesc. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, fiindcă fiilor tăi, cântare de iubire și slavă le-ai dat, iar ei, cu ea, te cinstesc.